מזמור קנ. הללויה, הללו אל בקדשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו כרוב גודלו. הללוהו בתק הללוהו בנבל וכינור. הללוהו בטוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב. הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.